Сонце кругле, тому воно котиться, перекочується, перекручується, перевертається, нагадує дівчину, що взялася в боки. Після того, як всі ритуальні дії виконано, сонце просять вибрати собі товаришку, або стверджують його дію. «Пішла по Дунаю, як рибонька грає, вибери собі дівоньку, як калинову квітку. Біжи по Дунаю, бери дівку з краю» та візьмися по підмишки, гляди собі, товаришки. Вийди, вийди на вулицю, шукай собі по сестрицю. Гра закінчується поцілунком і шлюбуванням, що відтворює першопоцілунок світла з водою. Найповнішою з усіх ігор є гра «Подоляночка», що відображає не лише схід, а й весь добовий рух сонця. Спочатку вона йде по колу, потім припадає до землі. Тут вона сіла, тут вона впала, до землі припала. А разом із нею зупиняється все коло. Так засинає усе навкруг після заходу сонця. Цікавий образ у веснянках «Ой там Іванко з коня впав». Чи не тут бува ховаються його прокорені? Але всі просять подоляночку встати. Вона оживає, і все починається спочатку. І так повторюється безкінечно, поки всі діти сонця не побувають у його ролі. Так безкінечно відбувається зміна дня і ночі. Протягом віків шлюбна символіка подоляночки була опущена, і все магічне дійство перетворилося в гру. Споріднені з цими образами і образи короля, качура, ящура. Чорнобровий корольок спочатку за городом ходить, за колом. Тоді дівчата роблять ворота, крізь які запрошують його в город. А далі вимагають виконати ті самі дії. Королем могли бути дівчина і хлопець, але вони мусили обняти і поцілувати особу протилежної статі. Цим могло висловлювати ще одне. Сонце може бути і чоловіком, і жінкою, а пару собі шукає серед людей, коло краю Дунаю і яка дівка попливе купатись, та й стане нареченою сонця. Качуронько, що ходить в ружанім вінку. Ружа – символ сонця або в гороховім. Згадаймо образ бога Ярила, який уявлявся саме з вінком на голові. Також вибирає собі щонайкращу дівку. Цікавий у пісенному фольклорі символ качура. Це також одна з персоніфікацій сонця. Візьмемо таку закличну веснянку. «Виплень, виплень, селезню, винеси літо з собою!» Зверталися дівчата до сонця, яке уявлялося качорем, що по морю плаває, купається. Знову ж таки невідоме небесне намагалися пояснити через очевидне. До речі, це нагадує «Вийди, вийди, Іваночку, заспівай нам весняночку». Сіре утя, що на морі ночує, зустрічається в побутових піснях в петрівчаних. Ой, на морі утя, та й купалося, а на бережечку, та й сушилося. Іноді він пов'язаний з неодруженою дівчиною, яка гуляє по вулиці, як рибка по Дунаю, як сонце в небі, що шукає собі пару. Цікавий з цього погляду і образ Маринки Купалочки – Наша Маринка-купалочка Посеред моря купалася На бережку білилася Вийшла на вулицю, хвалилася У мене личко, як яблучко У мене очка чорнесенькі Зовсім я дівка ладнесенька Тут символіка води Так тісно переплітається символікою сонця Що навіть важко їх розділити Але Маринка може бути Підставлена згодом спочатку ж Саме сонце посеред моря. Це в нього личко, як яблучко червоне і кругле. Тут же вийшла на вулицю. Взагалі, що таке купала або купало? Та ще Іван. Може, це одна з нас сонця? Ярило? Весняна. Купало? Літнє. купався Іван, да на дно поринав символ вогню світотворчого. Може, це сонце, що в небі купається. Якщо купальське дерево, верба, що символізує сонце, кидають у воду,